1. Snofru nyakéke, Daszur és Gíza. Időszámításunk előtt 2600 körül. A forrósági évszak második hónapjának közepe volt. Nem csoda, hogy szinte elviselhetetlen volt a hőség a Dasúri palota tágas központi csarnokában, amelynek monumentális külsőt kölcsönöztek a mennyezetet alátámasztó fagerendák. Snofru, a nagy király, aki elsőként építetett az egyszerű téglalap alakú masztabák helyett piramisokat az uralkodók túlvilági szállása céljából, betegen feküdt az ágyán. Uralkodása vége felé gyakran tartózkodott itt, mert figyelemmel akarta kísérni az épülő piramist, amely végül örökös nyughelyéül fog szolgálni számára az Oziris uralta túlvilágon. Ágya mellett ott álltak azok a papok, akik kitanulták az orvoslás művészetét, míg a többi udvari ember a terem hátterében ácsorgott, várva, hogy valamilyen utasítás teljesítésével szolgálja a nagy királyt, aki már több mint negyven éve uralkodott az Egyesített Alsó és Felső Egyiptom felett, tettei alapján méltán élvezve szeretetét és feltétlen tiszteletét. A fájdalmaidat megpróbálom csökkenteni, királyom. Mondta némi havozás után a főpap, aki betöltötte egyúttal a király főorvosának tisztét is, miután körbepillantva megállapította, hogy kollégái egyet értenek vele. De sajnos a fáradtságot, ami az ágyhoz köt, nem tudom megszüntetni. Haldoklom! Bólintott a király. Intett a szolgáknak, hogy erősebben legyézzék. Majd fiához, Keopszhoz fordult, aki ugyancsak ott állt apja ágya mellett. Most már te következel az egyiptomi királyok trónján. Bár születésük alapján két bátyád is megelőzött, Oziris Isten, a uralkodója magához rendelte őket. És én is rövidesen utánuk megyek. Örülök, hogy végre sikerült a vörösnek nevezett piramisban túlvilági örök életem számára méltó szállást biztosítani. – Tudom, hogy én következem utánad, de ez az idő még messze van – próbálta végasztalni apját a fiatal Keops. – De minden esetre neked sikerült először valódi piramisokat építened. – Azért ne feledkezzünk meg Josserről, akit ma már Szentnek nevezünk és persze a lángeszű tudósról, mérnökről és orvosról, Inhotepről, aki megalkotta a szakkarai lépcsős piramist. Kétségtelen, hogy ők vezették be a vályok helyett a kőből való építkezést, ellenkezett Keopsz, de a lépcsős piramis csak egymásra épített masztabák együttese. Neked sikerült valódi piramisokat létrehoznod, olyanokat, amelyek ki fogják állni az idő pusztító hatását. – Azt talán igen? – mosolygott a király, akit derüskedéje még ebben az állapotban sem hagyott cserben. – De vajon ki fogják-e állni a sírrablók mesterkedéseit? – Sajnos – komorodott el – édesanyád nemrég épített, masztabájának kirablását sem tudtuk megakadályozni. – Reméljük, hogy azok a csapdák, amelyeket a piramisodba építettek, meg fogja a rablókat ebben akadályozni – nyugtatta magát a fia. Én magam nagyon nagyra becsülöm mindazt, amit uralkodásod negyven éve alatt alkottál, és ígérem, minden erőmet és persze az ország erejét arra fogom összpontosítani, hogy folytassam, sőt, továbbfejlesszem a te munkádat. Vigyázz arra, hogy ehhez ne túlságosan hajszold meg magadat és az ország népét. Intette apja, majd a terem végében átsorgók felé fordult. Gyere csak ide, Menut! Menut, Sznofru király írnoka ura ágyához sietett, és magát meghajtva megállt előtte. Menj a sarokban lévő ládához! utasította az uralkodó. Emlékszel még a sínai félszigetre tett utazásomra? Hogy nem emlékeznék, királyom? válaszolt a pap. Mindannyian aggódtunk is miatta, hogyha esetleg ott halsz meg, nem fognak méltóképpen eltemetni, és így nem kerülhetsz át az örök létbe. De amint látod, visszatértem, élve, és sok türkízt sikerült a kísérőimmel kibányáztatnom. Nos, tudod te is, hogy abban az ékszeres ládában van még az akkor hozott türkízből. ki onnan egy tenyérnyi darabot, ne azt, inkább azt a másikat. Azt, azt, az jó lesz. Utazz ezzel Memphisbe, és kerest fel Ippi mestert, az égszerészt. Fizest ki, és mondd meg neki, készítsen belőle egy szent Skarabeuszt, ugyanolyan szkarabeusz nyakéket, mint amit annak idején kedves feleségemnek csináltattam vele. Persze a feliratok rajta rólam szóljanak. Legyen vele mielőbb készen, mert szeretném felvenni, hogy rajtam legyen mielőtt Ozirishez költözöm. Menut írnok, testes, negyven év körüli kopaszodó ember volt. Már vagy húsz éve szolgált a Snofru királyt. Tizenkét éve írnokaként. Az írnok abban az időben, de még a későbbiekben is nagy tisztség volt. Csak szorgalmas, kitartó, sok éves tanulás után lehetett az valaki. Az uralkodó írnokának lenni pedig igen magas méltóság. Menut, aki eredetileg egyszerű paraszti családból származott, a a címet becsülettel kiérdemelte és büszkén viselte. Mint urának hűszolgája az utasításnak megfelelően felül tehát szamarára, rácsatolva az állatra kis batyuját, elindult Memphisbe és felkereste Ippit, alsó és felső Egyiptom legismertebb és legjobb mesterét, hogy elkészítesse vele a Skarabeusz nyakéket, az uralkodó számára. Ippi, az idős ékszerészmester örömmel fogadta. Nem csak azért, mert Snofru király nem volt szűkmarku, de azért is, mert nagy megtiszteltetés volt az uralkodó számára készíteni ékszert. Különben is Ippi nagyon szerette mesterségét. Boldog volt, ha szép darabot készíthetett, és az a Skarabeusz nyakék, amelyet a király feleségének készített annak idején, Valóban remekbe sikerült darab volt. Maga a bogárteste egyetlen darab türkiz volt. Szemei, lábai, csápjai és a fej egyes részei aranyból, és többfajta egyéb nemes kristályból készültek. Persze a testcsiszolása nagy munka, és sok időt vesz igénybe. Ezt meg is mondta Menutnak, aki sürgette. Féretettem minden mást, pedig Núm templomának főpapja is sürgős feladattal bízott meg, mondta Ippi. De ezt a munkát nem lehet elkapkodni. Te is tudod, király milyen igényes. De igyekezni fogok, hogy minél előbb elkészüljek a munkával. Ez a darab türkiz, amit hoztál, még tökéletesebb és valamivel nagyobb is, mint az, aminek mintájára fogom a nyakéket csinálni. De amint ígértem... Nagyon fogok sietni, már amennyire a tökéletes munka lehetővé teszi. Menut morgott erre valami olyasmit, hogy csak nehogy késő legyen, de nem sürgette tovább Ippit, hanem türelmesen várt. Azonban minden nap megnézte, hogyan halad a munka. Ezt annál könnyebben megtehette, mert a mester felajánlotta neki, hogy megszállhat nála, amit az örömmel el is fogadott. Ippi nagyházban lakott családjával és segédeivel együtt. A ház vályokból készült, tetejét pálmalevelekből álló tetőzet vette, és sok szobából állt, amelyek a középpen elhelyezkedő udvarra nyíltak. Keskeny bejárat vezetett a kapus fülkéhez, és hosszú folyosón lehetett a ház belsejében lévő szobákhoz jutni. Menutnak is jutott egy külön szoba. Ippi műhelye külön épületben volt. Nagy, tágas teremből állt, amelyben különféle megmunkáló eszközök voltak és asztalok, amiken menut számára eddig ismeretlen tárgyak, valamint különböző porokat és folyadékokat tartalmazó csészék sorakoztak. Nem unatkozott, mert a földön híres mester műhelyében eddig sohasem ismert fogásokat ismerhetett meg, Megtanulta, hogyan lehet az ércből kiolvasztani az aranyat, mivel lehet a rezet meglágyítani, és mitől keményedik meg. Megismerte a különböző színek előállítását, a festékek kikeverését, kemény simára csiszolását. A napok gyorsan teltek, és Menut alig vette észre, hogy már több hete Ippi házában vendégeskedik. A nyakék már csak nem készen volt, amikor megérkezett a hír. Snofru, alsó és felső egyiptom uralkodója átköltözött a más világra, Oziris királyságába. Nagyon megrázta a király halála. Úgy érezte, megcsalta uralkodóját, akit eddig feltétlen hűséggel, alázattal és ragaszkodással szolgált. De a mester megnyugtatta. Néhány nap múlva kész lesz az égszer, és biztosíthatlak. Sznofru királyunkat, akár ezen, akár a más világon, örömmel fogja eltölteni a látványa. Idejében visszatérhetsz a halotti szertartásra, és még a temetés előtt ráadhatják a papok az égszert. A Skarabeusz nyakik valóban gyorsan elkészült. Nagyon szép volt még szebb, mint a király kedvenc felesége számára csináltatott darab. Az egyetlen tömbből csiszolt testhez a mester aranylábakat illesztett, a két első lába drága kövekkel díszített fejelőtt vastag aranylemezből készült napkorongot tartott, amelyet a bogár, mint egy maga előtt görgetett. A vastag aranylánc, amely segítségével a skarabeuszt nyakba lehetett akasztani, Közvetlenül a bogár testéhez volt csatlakoztatható. Menut sürgősen visszaindult vele, de elkésett. Mire megérkezett, Snofru múmiája már koporsójában pihent, és a halotti bárka útra készen állt, hogy átszállítsa az örök élet birodalmába. Menut nem tudta, mit tegyen. Ura kívánságának már nem tudott eleget tenni. Az égszert odaadhatta volna a főpapok valamelyikének, de attól félt, hogy az jobb esetben valamilyen szertartásnál fogja azt felhasználni, rosszabb esetben megtartja és besorolja azok közé a kincsek közé, amelyeket a túlvilágra kíván magával vinni. Miután a halott királyra már nem adhatták a skarabeust, úgy gondolta, leghelyesebb volna fiának, Keopsznak az új uralkodónak kezébe juttatni. Ezt azonban az előbbi oknál fogva nem közvetítő útján, hanem személyes találkozás során kívánta megtenni. Elindult tehát az új király után, aki Gízába utazott, hogy szemügyre vegye a terepet, ahol piramisát kívánta felépíteni, és ellenőrizze, mennyire haladtak a nagy munka előkészítésével. Keopsz ugyanis, mint apjának is mondta, Tovább akarta fejleszteni a piramisépítés hatalmas művét, amit Snofru megkezdett. Erre a célra gízát tartotta legalkalmasabbnak, ahol eddig ilyen jellegű építkezés még nem folyt. Mindjárt uralkodásának kezdetén odautazott, hogy a pontos helyet kijelölje és a munkálatokat elindítsa. Keops az eddigieknél sokkal nagyobb piramisépítését tervezte, és sikerült is neki megalkotnia a világ legnagyobb piramisát. A hallatlanul nagy feladat rendkívüli szervező munkát igényelt. A király erre a feladatra vérrokonát, hemionú herceget bízta meg, aki emellett a tisztség mellett másokat is ellátott, illetve egyéb sok címet is viselt. A király helyettese, vezírje, az alsó egyiptomi királyi pecsétőr, Totnak és még két istennek papja is volt. Az építkezés közelében létrehoztak egy települést, amely mintegy négyezer embernek adott otthont. Ezek ott laktak családjaikkal együtt, és ők képezték a piramis építésének törzsgárdáját. A piramis városban lakóknak állandó feladatuk volt az építkezés, amolyan szakmunkások, munkairányítók voltak. A hatalmas feladathoz azonban lényegesen több munkás kézre volt szükség. Az építkezésen állandóan mintegy százezer ember dolgozott, az ország különböző részeiből összetoborzott parasztok, főleg az áradás éjszakában, amikor a Nílus elöntötte földjeiket, és úgysem tudtak ott dolgozni. Amikor Menut Gízába érkezett, már javában folytak az előkészületek. Átvágva magát az ott nyűsgő sok száz emberen, sikerült keopszállásához jutni. Ott azonban meg kellett állnia. Az őrség nem engedte a király közelébe. – A nagy királynak ma nagyon sok dolga van – mondta az őrség parancsnoka. – Próbáld meg talán holnap. Menut tehát elindult a nagy forgatagban és ismerősöket keresett. Hosszú ideig járkált fel és alá a tömegben, de bárkihez is fordult, mindenütt elutasításra talált. A piramisváros kialakítása még nagyon a kezdeti szakaszban volt, és maguk a munkairányítók sem tudták még pontosan, mi lesz a feladatuk. Így a már régebben ott tartózkodók egy részének sem volt végleges szállása. Már azt hitte, szabad ég alatt kell tölteni az éjszakát, amikor a tömegben egy ismerős arcot pillantott meg. Végre tehát nagy nehezen talált valakit, s így magának szállást is Snofru egyik ott tartózkodó felolvasó papjánál, akit dasúrból jól ismert. Szállásadója, Merinheb, nem volt közeli ismerőse, csak a királypalotában palotában találkoztak néhányszor, de mind a kettő tudta a másikról, hogy kicsoda. Merinheb jelenlegi feladata megszűnt. Jövője bizonytalan volt, és jól jött neki, amikor Menut felajánlotta, hogy búsásan megfizeti a szállás költségeit. Természetesen megkérdezte vendégét itt tartózkodás a céljáról. Érdeklődésére Menut, aki először nem kívánta beavatni, végül elmondta, mit szándékozik tenni, és házigazdája kíváncsi nógatására meg is mutatta az égszert. Merinhebb álmélkodva nézte a gyönyörű meldíszt. Ez nagyon szép, mondta, majd hangját lehalkítva hozzátette, hiszen ez egy egész vagyontér. Az biztos, mondta büszkén az írnok, ezért nem akarom a főpapok kezébe adni, még megkívánnák. És nem gondoltál még arra, hogy megtartsd? kérdezte a másik, miközben gyanakodva figyelte vendége arcát. A nagy Snofru halott. Neki már nincs rá szüksége. És ki tudja, Keopsz igényt tarte majd a mi munkánkra. Hogy jut ilyesmi az eszedbe? Meret gazdájára felháborodva menut. Ez akkor is a király tulajdona, vagy legalábbis az utódjáé. Ami pedig az állásomat illeti, írnokra mindig szükség lesz. Hát ez sajnos egy halott uralkodó felolvasó papjára nem igaz, jegyezte meg lemondóan Merinhebb. Keupsznak meg megvannak a saját felolvasó papjai. Egyébként csak tréfáltam, nem is gondoltam, hogy elvenni, ami a királyt illeti meg. Tette hozzá, de nem nézett vendége szemébe. Még elbeszélgettek egy darabig, amíg besötétedett, sőt, még egy kicsit tovább is. Azután elfújták a mécsest, és aludni tértek. Menutott hamarosan elnyomta a fáradtság, de házigazdája ébren maradt. Éjfél táján, amikor a piramisváros elcsendesedett, felkelt és kinézett. Teljes csend volt, senki sem mozdult. Kilépett az ajtón, lehajolt és felvett egy nagy követ, de azután megrázta a fejét. – Nem itt – mondta magában és eldobta a követ. Visszament a házba és felrázta vendégét. – Gyere gyorsan! – mondta az álomittas írnoknak. – Hozz azt az égszert is! – mondta, és kilépett az ajtón. Menut, aki még nem tért egészen magához, engedelmesen követte. Elindultak befelé a sivatagba. Néhány száz lépés után az írnok teljesen felébredt. Megállt. – Mi történt? – kérdezte gyanakodva. – Mit akarunk ilyenkor ének idején? – Miért jöttünk ide? De társa csak intett neki, és tovább vezette. Már jó messzire bementek a homokbuckák között a sivatagba, amikor az írnok végül türelmét vesztve megragadta a másik karját, és megállásra kényszerítette. Nem megyek tovább addig, amíg meg nem mondod, miért jöttünk ide? Merinhebb feléje fordult, és átölelte egyik kezével. Ezért! Mondta, és másik kezével beledöfte részből készült kését. A testet egy bucka mögé húzta, elvette tőle a skarabeuszt, elindult hazafelé, de meggondolta magát. Visszafordult a sivatagba, egy másik irányba, jó messzire onnan, amíg egy jellegzetes sziklához nem ért, amelynek sakásszerű feje volt, mint Anubis istennek. Kezével leásodt a homokba jó három arasznyi mélyre. Beletette az égszert a kiásott lyukba, majd betemette a gödröt. Még néhány marék homokot akart rászorni, amikor éles szúrást érzett a kezén. Ezután még egyet. Felordított és a sarujával összetaposta a két skorpiót, majd futva elindult a házak felé. Ott talán tudnak rajta segíteni. De túl messze voltak. Futása egyre lassult, lépései egyre tétovábbak lettek. Végül összeesett. Homályosuló szemeit a már elég távoli, sakálfej alakú sziklára szegezte, ami alatt ott pihent Sznofru király türkizből készül díszes szkarabeusz nyakéke, mélyen elásva a homokba.